Samen met Corrie, maandag en vrijdag om vijf. Goedemiddag en hartelijke welkom by my program, Weeslieb, ek is lief vir jou. Mijn naam is natuurlijk Corrie en ek is elke maandag en vrijdag vir jou hier met Weeslieb ek is die jou van ons elkaar onderskraag en ondersteun en net na die positieve dinge in die lewe kyk ek het nou in die laatste gekyk na kwetsende woorde as jou vriende jou onder die bus engooi en jou terugsteek en wat is deze, wat die vriende die vriende is nie na stikkie wat is vriend en natuurlijk het ek ook voor en ek kon nie oordeel nie hoek ek eers na die type vriende wat type vriend wil jy vir iemand anders wees of wat type vriend wil jy ander persoon met vir jou wees eers is toon dat jy werkelijk omgeen vriend is gebeld, toegeweidheid die antwoorde, goeie vriend voel dit hy verantwoordelijkheid in jou en hy geef werkelijk vir jou om. Hierdie toegeweidheid moet natuurlijk van twee kante kom en dit is hy inspanning en opoffering van alweer partijen. Maar die verwoning is die biete waard. My vriendin van my het al dit my gesee My is somebody who knows everything about you Anyway, vry ons af af, is ek gereed right om my self, my tyd en my middele, as my vriendin te gee, om nou, om my goeie vriend te hee, die is my goeie vriend of vriendin wees. Daarna, om die sy in vriend soek, daar is, wat dit is daar baie tyd en sorg om my vriendskap op te bou, soos in die geval, is, wanneer jy prachtig eind instand hou, begint hier jyself een goeie vriend te wil wees, door baie geneentheid en jy en jy bereid op die tijd op te offer, wanneer jy vriend of vriend in jou nodig het. Aan die persoon sê die hedendagse sondag, is een ieder aan jyself as een an ander te denk. beteken dit, wanneer jy oprecht in jou langstelling, sonder ontwiendig iets in ruil te verwag. Ons kijk die, die Bijbel, die Bijbel sê Lukas 6, 38, niet zo sê die dat die mensen aan die jene moet doen, sê die ook aan hulle doen. Gee alle veder en gee. Jezus waar ons afzichtigheid en vrijgevigheid aan. Vrijgevigheid so voed vriendschappen. As jy moeite doen vir jou vriende, sonder om iets in rol te verwag, kan jy van tot jy aangetrokke voel. Twee ding, wees o goeie communikeerder. Een ware vriendschap kan nie floreer, sonder gereelde complikatie. Gesamst dus oor dinge, waarin jylle alweer belakse. Luister wat die vriendin sê, en dit is teer mening, wanneer dit moendlik is, moet jy om prijs voor haar prijs in aanwezig, goeie raad, of selfs rekkwees nie nodig, en dit is nie aanweziglik, om diegene, waar jou loyale lo lo lo lo lo vriend sal nie moed hee, om oor die ernstige tekortkoming te praat, en taktvol sy of haar hulp aan te bied. Waar nou wien sy vriend soek? Eén persoon sy ware vriend behoort, sy mening vrylik te kan lig, en die kwaad word, as jy die zommevaar saamsteem nie. Nog iemand sê, ek kom vriende, wat bereid is om die vrienden te ring, en na my te luister, wat al probleme hulle probleeme het. Nog iemand sê, ware vriende, sal eerlik nou wees, saams as jy weet, dit sal seer maak, want hulle draai op belang op die maart. Wat sy my wel weer is, in Jakobus 1, vers 19 sê dit, ek kan nie jou om te hoor, stadig om te praat, en stadig om toornig te word. Goeie vriende waard hier altyd die hoorende oor, maar on, as ons die gesprek oorheers, draal die die boodskap oor dat ons dink Ons mening is belangriker as hy die sin. Wees die bereid om te luister as vriendin of een vriend met jou oor, oor sy of haar diepste gedagtes en verkommernisse wil praat. Moe nie antwoord neer wat die is nie. Die wonder wat, die, wat toegedien word, word dier een wat lief het, is getrouw. So die wonder wat toegedien word dier een wat liefheid is getrou soos jy spreek geseem in 12 vers 6 dit ook nie die ander persoon seer maak of onnodiglik seer maak of afkraak of afbreek nie of natuurlik die persoon laat seerkryk die koste van daar die persoon nie dat is koester realistische verwachtinge hoe nader ons afvriend kom Hoeveindiker is dit, dat ons die foute sal raak sien. Ons nie is volmaak nie, maar ons is ook nie. Daarom moet ons nooit volmaakheid verwag of eigen met die ons bevriend raak nie. Ons moet ieder die goeie inskaard waardeer en die foute oor die hoofd sien, en natuurlijk andersom ook. Kom ons luister na stelisiep, Voor ons verder gaan en kyk na oordeel en voor oordeeltijd. Kom ons luister na Black zwart met visbraai op stilbaai. Ons draai op stil by ons in vangereen. Ons kreeg die Port Jackson op die jongens spontaan Opa's en oma's stap op die straan Ver en verke, vlieg die, die Jy sat, staan in brande pein glaas Jy staan op jou knie om oor die kool te blaas Buiten die vierkring en klomp aardig oor En vierkie op stil baai, hier maak ons mos so Die schemer kom nader die stuitelefas En heel kabel jou en maak feitjies kas. Zand doet soep die kan lekker syn, so spree daag op die trollers, wat het huis toe moet breng. En ons hoofd verspreef stoel, ons druk van de ons kreeg die Port Jackson, op die jongens konteen. Opa's en oma's, stap op die strand, ver in die verte, a vierkie wat brand. As doorbaan sy die geestboor in mosk nie, is altyd die selbe, of nie. My naand op die sang, maak ons een braai, ver van die beestte op een plek soos krom draai. Die vierkie brand lekker, en sê my hoe hy weet piekie later, kos gaan hy kry, jy ons kink nog een kleinkie van die Wellington old, en trek jy op stilbaar, stories are told. O, beskry hier sto ons drent aan die reë. Ons kry nie op die oemse fontein. Opa's en ouma's stap op die strand, ter nie baie te, 'n Port Jackson Op die jongens Fontaine Opas en Omas Stap op die strand Fair in fact Of you give a Brand op Stilbaai In jy keir saam so met net Radio SA en my naam is Corrie met komens ek is lief jou Elke komens is een unieke individue op sy eie. Elke word gevormd door sy verwijsingsraamwerk sy opvoeding, kultuur, opleiding, ervarings sy lehe emosie, sociale omgeving sy tenke en wat hom uniek en sociaal maak. Hoeveel keer dink ons nie aan iemand, en dan sê ons hy ons dom, omdat hy nie weet waarvan jy het praat, nie, of weet nie hoe om iets te doen nie, maar het geest ook nie gewet het, hoe om sikere dinge te doen, tot jy geleer is, hoe om het te doen nie, het sy op school of der werkvaringen en sovoorts nie en dien iemand anders nie weet, hoe om dit sekere ding te doen nie, het nie nie, dat daar die persoon dom is nie, hoeveel keer lag ons nie, af die persoon terug, as hy iets doen, as hy goed weet hoe om dit te doen, en hy weet nie, hoe werk een apparaat, of een instrument, of een cellfoon, of iets van die technologische, slikfone nie, ons vergeet, ons ook nie geweer het om dit te gebruik, of hoe dit werk, tot ons gewijs is, hoe dit leer het, hoe dit werk nie, so die nie daar die persoon is dom nie. Ons hang etikete, etikete, ons hang etikete om, om mense, ons hang betwaai ou, is, daar die type persoon, ons sit die etikete om die nek, en ek kyk na etikete die blondine was beswaard om het botel shampoo haar net een was gehou het en die etiket het gesê pas spoel af herhaal of was dit dak een blonde man wat het gedoen het dus in die blondine alles toe, toe die botel leeg is of hetikete of labels, die blondine of die blonde ou het gedoen wat die etiket sê maar hoe gaan hy of sy in een loop was spoel af verhaal was spoel af en so aan en so on. as we plak etiket op mekaar op ander mense op groepe en selfs op onself soms goeie is, woon ek slacht is ek het dit ook pas te doen die blondine Dierie suggestie te skeep, dat hy of sy nie skerp is nie Dit was behaard lelik van my Jy krij etikete op alles Leave strong, shiny and healthy looking Dit lelik van self shampoo For noted soft skin with protein extract Tough cleaning beautiful results Keep spoon milk middles Four in one premium fragrance Eliminate uh, orders act in seconds Last to one hour Natuurlijk luchtverfresser Dit beskryf da die type product Maar dit is alles wat die etikette belowe. Die etikette gee indigting, instructies, waarschuwings Soos hoeveel wat een gif, bodelkie Dit spog, dit oordryf dit maak dit beloftes En leeg betek hier sommer blatant Silke etikete plak ons ook op ons self en op ander liefde om ons. Sommers so nie voorbij loop vir alles wat my mense hou nie. Dan etiketeer ons hulle sommers vinnig vinnig. Terwijl ons eiwe etikete maar een bietje slag like of hoe. Ons hoort die Bible in Matthies 7 vers 1 tot 6. Dit sê, moet nie oordeel nie, so dat nie geoordeel word nie met die oordeel waarmee jylle oordeel sal jylle ook geoordeel word en met die selfde maat waarmee jylle verander meet sal vir jylle gemeet word waarom sien jy die splinter raak wat in jou broers oog is en die balk in jou eie oog merk jy nie op nie of hoe kan jy vir jou broers sê wag laat ek die splinter uit jou oog haal en intussen is daar een balk in jou eie oog hy gelaar Haal is die balk uit jou eie oog uit, dat jy goed kan sien om die splinter uit jou broers oog te haal. Moen wat heilig is vir die honde gooi nie. Hulle sal ons spring en julle verskeer. Moen nie parels vir die varke gooi nie. Hulle sal dit vir die poten vertrap. Dit is natuurlijk een baie goeie stuk. Elke maakse by het die etikete sien. Hy staan op een specifieke plek en allemaal weet waar hy staan en boon op word hy flink gebruik. Partij mense, gewonek die saafde mense, gaan sê langs so een paar keer die dag by hierdie machine en maak dan hordes etikete. Dan word hulle flink op mense geplak in la afweesigheid. En natuurlijk word dit gedoen sonder vergoeding. Eke 26 vers 22 sê, een geskinder is soos lekker koos. De meeste slik dit, dit so makkelijk. Eke 18 sê, skinder stories word gretig verslind, sy dit so makklik. Ons hou jy toe ons kinders is, ons is piergevat nie woord donkie daarop geskryf. Dan plak jy het op iemand sy rug, sonder dat dit achterkom. Dan het jy om geleibel en allemaal lach achterkom. Of jy skryf daarop skop my, en so skop elke ouwe wat vir die oukie loop op die rug. So is dit by daar die etikie machine. Daar wil die mees om skoon lichtsoek en nes in links en rechts etiketeer. Daar in Skinnerstraat loop amal weer, gewoonlik deur die lichtstories, laag, meen, vuil akkepakt, fieslik, onnodig, onvleiend, onverdiend en ongevraagd. Absoluut laakbaar. Daie machine druk 99% van die tyd gif etikete. Weet jy, hoekom? 18 vers 22 is reg. ‘n geskinder is soos lekker kos kinders die loop vir al deur. die mooie etikete wat mense wel toekom word gewoonlik vertoesel dier een reese een wat om die hield al verberg en weet jy wat is verstommend mense wat dit doen persie dat hulle eindelik hulle self etiketeer in hierdie proces nie hulle glo die lelike etikete wat hulle uitdeel mooie etikete vir hulle saaf bezorg sies toch een geskinner is soos om die achterkant van 'n possel te lek, maar die goede achterkant van die story proepartij keer so lekker. Nog een ander kant van etiketering is hoogmoed. Dit hoogmoed plak je etiket op jouself wat jok soos die een op die babepoer Ma werd donkie jare gelede by Deluxe droogskoenmakers Daar komt die enige dame en stel ons daarvoor vrouw-lytenant-generaal van Loggerenberg, een titel wat sy elke keer gebruik het as sy bel. Indrukwekkend is dit nie. Dit kon sêker een 5G-kanon uit die jyp siet. Vrouw liefst so dat u jare later die titel vrouw-mechanische technikus-bota vir haar saaf loslaan, sê hierdie man. Dit is wat hoog moet doen, praat van mense, wat in een spesifieke wo woonbeurt woon, of een onderwaardige werk by die waard doen, of een oudheidse of nie kwalifikatie het nie, dan etiketeer jy jouself as iemand, wat jou weelde en status, sonder genade bekom het. So as jy jere dit nie in een oogwink kan wegvat nie. Eindelijk beskui jouself jy dan as onderwaardig teendoor die jere, want hy hou dan seker ook nie van sylke mense o, wat sê ek nou? as my wat sê, 6 vers 16 tot 17, dit sê die re had dinge nee, daar is 7 dinge waarin hy afsie het o, wat straal van hoogmoed, a tong wat leeg, hande wat in bloed bevlak is, enzovoorts o, wat straal van hoogmoed, dis juist hierdie hoogmoed, wat veroorzaak, dat ons etikete om ons medemense se nek hang. Weet jy wat is die probleem met die goed? As jy met die etikete op jou plak, glooi dit na rinself, dan glooi jy die etikete en nie die inhoud nie, en dan begin jy minderwaardig voel teenoor ander mense, jy en teenoor jere. Want mense, op jou geplak het. Een onderwijser, vake ouwer, jou kinders, jou collega, en selfs jou, jou doom nie, of jou pastoor, of jou priester. Dan sien nie meer raak, dat die Heere veel lief is, en veel omgeen nie, want daar is etiket op jou. Soutan kom Lee natuurlijk ook een eierkie, en as hy die skoot inkry, dan plak hy ook etiket op jou wat sê, loewe, ongerede persoon, slecht die een en dan gloeie dit som ook soms kom mede met die selfde dinge voor een dag, haal tekse uit verband aan en plak as etikette om jou nek mens word syk of beland in trauma dan kom sy mens vir jou dit is omdat jy syk of so gedoen het, jy het sonde hier en daar gedoen en dit is hoekom al die dinge met jou gebeur want jy word gestraf of jou ouwe sê dit gedoen, en dit bestraf, bestraf jy dan verder. Die etiket wat dan gekry word, sê onbevry. Dan moet jy na mens toe gaan, wat die etiket van jou gaan aftrek. Natuurlijk is daar plek vir bevryding, sonder twyfel. Maar ek geloo 90% van gevalle, wat dit aangebied word, hoegenaamd nie. Dit word soms goedkoop, en mensgemaak aangebied, dier mense wat hulle self, Etiketeer as vryders, wees voorzichtig. Wees voorzichtig vir hierdie mense, wat hierdie etikete plak en etikete dan wil afval. En natuurlijk is die Heere nie, een persoon wat heeldag met 'n lat rondloop en wilt om wakker uitdeel en amal straf nie. In Johannes 4 vers 8 afsit, precies vir die Heere op die etikete sê, God is liefde, net dit, God is liefde. Ons ek in wat die Babel vader sê, die Babel sê die Heere God is by jou, hy die krijgst wat red, hy is vol vreugde oor jou, hy stil vrede in sy liefde, hy jibbel en hy juig oor jou. Kijk, etiketering in vandagheid is waarschijnlijk die grootste verdelende faktor tis in groepen mense, tis in familielede, tis in mans en vrouwens, tis politieke groep, groepen, tis in christine, tis in broers en zusters, tis in enige iemand en enige geloof, tis in bieren, tis in nabije vrienden en familie. As jy kyk na mense wat in onvrede lewe of onmin lewe, kan jy die meeste van die tyd dit terugbring na een van die enkele faktore, faktore toe. En die eerst een wat uitstaan, is etiketering. Kom ons kyk om bestaan wat is etiketering. Etiketering is dit wanneer jy etiket om iemand sy nekang. Dit is soos om op konfeit blik etiket op te sit. Soos appelkoos konfeit of arbeid kon feit. Die etiket sê dan precies vir jou, wat jy kan verwag, as jy die blikkie gaan oopmaak. As jy dan appelkoos kon feit, dan weet ek precies, as jy die blik oopmaak, gaan ek appelkoos kon feit kry. In hierdie opzicht is dit baie basis en baie prakties. Maar as jy die kom, is dit nie so eenvoudig nie. Want die mens is een sociale, een geestelike, een intellektuele, een seksuele, en een familie, weese. En hoe kan ek nou een etiket om iemand sy nek gaan hang wat so kompleks is? Dit is nie net een blikkie appelkoos kon feit nie. En dit is precies waar die probleem inkom. Met etiketering probeer ons met een facet, een kompleks weese, identificeer en dit is gewoon baie perspektief en eenzijdig. En gewoon sê etiketering meer van die persoon wat die etiket voorzien, as die persoon vir wie hy etiketeer, dit kan een, eenvoudig nie met een sinnekie, een mens op som jy kan nie na ‘n mens verlede, gaan kyk, en hom, in een hoekie, of in een, botelkie inprop, en sê, jy sê, of jy so. nie, iemand wat baie, racisties, bijvoorbeeld is, is gewoonlik ek baie makkelijk, een racisties etikete, om iemand anders in na kan, of iemand, wat seksueel obsessief is, sal dan makklik een seksuele etiket om iemand anders in na gang. Of iemand wat een intellectuele snop is, sal makklik mense opsom as idiots of dom mense of iets in die lijn. Of mense wat een obsesie het met politiek, sal altijd ander mense etiketeer volgens hulle politieke mening. Of homofobische mense sal baie makklik van moffies en geis praat en so daar die mense etiketeer en afskryf. Jy kan dit nie doen nie, jy kan nie mense etiketeer nie. Mense is te kompleks en hy is te, na die beeld van God geskapen, maar dit is nie die voorbeelde wat in ons die pers en in ons omgeving kry neem. Een van Johannes doof het in die geskryf van die Johannes evangelie was juist om alle etikete af te breek. Johannes wil juist vir ons sê, dat die mens te kompleks is om hulle te etiketeer. Dit, ek, dit kom Johannes in die evangelie nie minder as 7 uitsprake van Jesus geef, waar hy sê, ek is, eersens die brood wat lewe gee, ek is die licht vir die wereld, ek is die ingang vir die skape, ek is die goeie herder, ek is die opstanding in die lewe, ek is die weg en die waarheid en die lewe, ek is die winger stok. En nou kom ons as feilbare mense en wilt met een eenvoudige sinnetje iemand afsluif en sê hy is een racist of sy is een slid of hy is een dronkie of hy is dom. Ons mag het eenvoudig net nie doen nie. Wat Johannes Evangelie sê en so fantastisch maak is Jesus nie met, nie net etikettering kom verdoem nie maar ook vir ons kom wij hoe makkelik dit is om hy te doen, en dat dit nie net ongeloofig is, ongeloofig is dit wat dit doen nie, maar ook christen mense, en die wonderlikste van alles is, dat hy dit net nie veroordeel, veroordeel nie, maar ook vir ons, op die gevolg van etiketering kom wees, en dan die heel wonderlikste is, dat hy vir ons alternatief kom wees, en nergens kry ons dit duideliker, as nie gedeelte, wat ek gelees het nie, As mense daar die gedeelte is, wat om daartoe leen dat jy kan etiketeer, is dit die gedeelte. Daar is soveel detail, daar word etikete gebruik van afkomst. Daar word nie vir nie gepraat van Bedsida Galilea, na in kana nie. Want dit is dit etikete wat in daardie ge tyd gebruik was om mense te etiketeer. Samaritane was ook minderwaardig die die rest van die jode. Mense wat van Galilea en Jura afgekom het, het neergesien op mense van Nazareth. Daar word gepraat van vissers, Petrus en godsdienstige mense, soos Daniel. <coughs> en dan die van die gedeelte, is die gebruik van twee werkwoorde. Twee invallige woorde, wat vir ons hierdie gedeelte opsom. Twee woorde, wat in mense virklik miskyk. En dit is die twee woordkies, sê see en sien. Kijk een bykie hoeveel keer kom hierdie twee woorde in die gedeelte voor. Eerst die woordjie sê, vers 44, hy kruide vir Philippus en sê vir hom, volg my. Vers 45, Philippus kruide vir Nathaniel en sê vir hom, ons het om gekry van wie Moses in die wet geskrywe het, en van wie die profete ook geskrywe het, dit is Jesus van Nazareth, die zing van Joseph. Versie 40, maar Nathanael sê vorm, kan daar uit Nazareth iets goed kom. Versie 40, toe Jezus van Nathanael na hom toe sien aankom, schyf vir hom, hier is een ware Israelit, een man in wie daar geen bedrog is nie. In vers 50, daarop sê Jezus vorm, gloe jy om het ek vir jou gesê het, dat ek jou onder die vijboom gesê het? Met hierdie veelvuldige gebruik van die woordkie, sê, wil die heren vir ons sê, dat etiketering gaan daar oor, dat ons baie maklik iets wat iemand kan sê, sonder dat het die hele prentjie skets. Daarteen daar oor kan ons ook die gebruik van die woordjie sien, en die gedeelte wat meer oor die waarheid koncentreer is sien. Luister een bykie na vers en kyk om jylle, of jylle daar die fijn nou aan Vers 46 Philippus, wat die skiepies in Nathaniel geantwoord het, kom kyk, het Philippus om geantwoord, as aangeverig, Nathaniel vrou om toe, waf en dan ken jy my, voordat Philippus jou geroep het, antwoord die som, toe jy nog onder die vijfboom was, het ek jou al gesien. Verv 50 tot 51, jy het nog groter dinge as dit sien, verder sê jy som, dit verzeker ek julle, Jylle sal die hemel oop sien en jylle sal die engel van God sien op en af klim na die sien van die mens toe. Met hierdie woorde wil jylle vir ons sê dat ons net dinge van mens moet sê en meer moet kyk, meer moet sien. Dit is die enigste manier wat ons etiketering sal afbreek. Ons kyk na etiketering dit leid tot veroordeling en wie is ons om enige iemand anders te oordeel? Oor die daagstel of ons het nie die reg om enige iemand om ons te oordeel of te veroordeel nie. In die eerste plek wil die Here vir ons daarop wys dat etikettering tot veroordeling kan lei. Luister 'n bietjie mooi na wat Nataneel se antwoord was toe Filippus van hom gesê het dat hy die Messias gekry het. Hy antwoord Filippus met die woorde kan daar uit naaste iets goed kom. Die Griekse woord wat Nataliel, Nathaniel daar gebruik, vir kan is, doonatai. Die, die woordkie is baie verwand aan die woord, doonamis, wat baie kracht veroordeel in die woord is, doonamis is ons kracht. Eindelijk wat Nathaniel gesê het, dit is onmoontlik. daar kan nie iets goeds uit naast uitkom neem. En wat het nog erger maak, is dat Nathaniel dit nie eers personificeer nie, hy sê nie eers, kan, nie een goeie mens uit naast dit uitkom nie. Hy maak het onpersoonlik en baie veroordelend. Volgens hylle het al die goeie geloofiges uit Juda en uit Israel en Kana gekom. Met sy etiketering het hy Jesus onmiddellik veroordeel. En recht die bybel kroons daar die gedachte. In Johannes 3 kroons dat Nicodemus Jezus in die nacht insien het. Die rede daarvoor was, omdat hy fariseer was, en dat hy nie gedink het, dit was een goeie idee, dat hy Jezus van naart het, in die dag moest sien nie. Hy het weggekryp, want hy het skam gekry, hy was bang mense sien om, want hy het Jezus geëtiketteer en veroordeel. En Johannes 4 kry ons een Samaritaanse vrou, wat verrast was, dat Jezus met haar gepraat het, want sy was veroordeelde. Nie net was van Samaria nie, ook een los vrouw. In Johannes 4 kreeg ons nog die regeringsambtenaar, wat alleen na Jesus gegaan het, omdat hy bang was, sy politieke bondgenote sien, dat hy meng met die man van Nazareth. En die hoogtepunt van etiketering kreeg ons in Johannes 18, waar, dit sê, as die mens, van Jesus, as die, mens die Jesus voor Pilatus bringe, en hom as n misdadiger uitmaak. Recht die, die invogelie bring etiketering altyd die smaak van veroordeling. En dit is net so in die dag die werkeke lewe. Jy etiketeer iemand, omdat jy hom eindelijk veroordeel op grond van een of ander ding, waarvan jy nie hou nie. Misschien iets wat hy gedoen het in sy verlede. Iets wat steeds doen, misschien hoe hy like, misschien hoe die manier hoe hy praat, nie meneer hoe hy lag jy hou nie van hom nie en jy etiketeer en veroordeel daar die persoon en ons is nie daar om mekaar te oordeel of te etiketeer nie. Ons kom by die wonderlijke geleesige gedeelte, Jezus het nie vir Nathaniel betichtig om met hom etiketeer en daarom veroordeel nie. Hy gee alternatief, hy was op die teendeel van veroordeeling en dit is verlosing. Met die gebruik van die woorde, sien van God in vers 29, en sien van die mens in vers 51, wees hy, dat hy die Messias is. Hy is nie daarom mense te veroordeel en te etiketeer nie. Hy is nou mense verlos. Of het nou een heiden, een Samaritaan, een Griek, een Jood, ‘n Hoer, een Bedreer, of wat ook al is. Hy wil nie veroordeel nie, hy wil verlos. Paulus sê dit in Romeine 8 vers 1, Daar is dus geen veroordelinge vir die wat in Christus Jezus is nie. Omdat Jezus nie etiketeer nie, veroordeel hy nie, hy verlos. Daarom mag ons ook niemand etiketeer en veroordeel nie, nie op grond van enig iets nie. Ons is die boodskap van verlosing uitdra. Etiketering leid natuurlijk tot vervreemding. In die tode plek wil die Heere vir ons Op is die manier wys dat ons nie moet etiketeer nie, want etiketering leid tot vreemd, vervreemding, en met vervreemding wil ons daarop wys dat het een wig indreig tussen mense, dit bring vijandschap tussen mense, en Jesus verdee van bewis. Baie commentatoren beweer, dat die rede hoekom Jesus Nathaniel geroep het, was omdat hy van Kana afkomstig was, en Jesus het die plan om Kana toe te gaan. Dit is ook waar, hy sy eerste wonderwerk gedoen to hy in die water, in wijn, by die trouwe vermeder het. En Jesus het geweet, dat die enigste vader wat in Kana aanvaard so word, was as een van sy van Kana was. Nathaniel was van ‘n vry pas in Kana. Die feit dat Nathaniel, wat een gelovige was, om as iemand uit Nazareth geëtiketeer het, sal sê ter daartoe geleid, dat in Kana dit ook sal gebeur het. Etikettering leid tot vervreemding. Ons in oorals. In die Bybel in die lewe om ons, wat dra jy 'n spuuting maak van iemand? Iemand klein neer of neer op iemand, of vol van daardie etiket om, om om sy nek hang. Om te praat van daardie moffie of daardie lesbien of daardie slet. As jy 'n etiket om iemand se nek hang, automaties vervreem jy daar die van jou af. Ons dies in handelinges sies van die Greek is wat die klagte ten die Hebrewse sprekenis ingebring het dat hulle nie na hulle wederwees kyk nie. Dit klink na ‘n heel wetige klagte maar achter alles is eindlik etiketering wat tot vervreemding tussen twee groepen geleid het. In Korintheers 12 en 13 lees ons van 2 groepe wat in die gemeente van Korinthe is, die wat in tale gespeek en die ander. Vandag is ons van die karismatische groep en die gereformeerdes en hulle elkaar geëtiketeer het. Dit het tot vervreemding en verdeeldheid in die gemeente gelei. En met al die etiketering, denk net hoeveel vervreemding en verdeeldheid is daar Lewe. Etiketering leid altyd tot verdeling en vervreemdheid En Jezus het het geweet Ons Oor oordeel hoef nie af niemand meer nie Vooral nie volgens menselike maatstabe nie Etiketering leid verder ook tot verwerping In die derde blak wil die heren vir ons nie, gedeeldes en elders die bybel weis, dat etiketering tot verwerping lei. Om iemand te verwerp beteken, om hulle nie te aanvaar nie. Dit beteken om iemand, as iets afstootliks te ervaar. In ander woorde, is dit vernederend, slag, onwelvoeglik, en onwaardig. En wees ons, om mense op sig waarde te oordeel. Ek verwerp iemand, om het hulle iets gedoen het, of vir iets gaan wat tegen ek gekant is, dan verwerp ek hulle. Maar voor die verwerping, etiketeer ek hulle eers. En dit is precies, wat Nathaniel gedoen het, toe hy gesê het, dat daar niks goeds uit naast kon kom nie. Hy het Jesus onmiddellik verwerp, nog voor hy hom ontmoet het, of voor' hy hom leer ken het. Kom dat ons nie mekaar oordeel nie, Kom dat ons mekaar nie uit die kiet om die nek hang nie. Kom dat ons mekaar nie seer maak, so nie. Wat hier die annie een seer te maak, maak jy jou self seer, want ons is toch allemaal deel van een geheel. Kom ons luister na Cathy Villioen met haar huis van glas. on dat hier inmeld is van glas. Ons daasens voor dit met tydjie uit haar Kyk ons na drie dingetjies. Ons kyk na partydigheid voor oordeel en diskriminasie. En ons is vinnig om te sien om tydig nie ons veroordeel nie en ons diskrimineer nie. Definitief is dit nie ek nie, sê ons sê, terwyl ons nie wie achter gronds kyk, ach, gronds kyk, vrugel en weg kyk, soos ons probeer om die gesprek te vermei. Maar hoe graag wil ons dit onder die tapijt in vee? Dit is die staak wat baie dringend aangeskrikend word. Die kerk van vandag word ongelukkig geteister met die bedorvenheid bedoorneid as die in Jacobese tyd, wat toegelaat het, dat hulle persoonlijke voorkere, liefde oorskade. Hierdie broers, waarna Jacobus verwijs, was nie bezorg oor hulle eie glorie, as die Heerese glorie, en ons is dikwels nie veel anders nie. Ons pleeg syf die sag om in lijn te wees met die mese, wat verhoogde sociale stand het, skoonheid en invloed het. Maar oewee, hoe word my hart gevul met die nederig oortuiging, wanneer ek onthoud dat Jesus in die oor van die wereld nie een van hierdie dinge was nie. In teendeel, hy was precies die teenoorgestelde. Hy was die man met geen reputasie nie. Iemand wat hom self vernedig het, dier die gestalte van die slaaf aan te neem. Hy het geen fysische skoonheid gehad, wat ons nou omtoe sal trek nie. En hy is dier mees veracht en verwerp selfs door die dood toe. Amal teken al dit hierdie skilderije van Jesus, met die man met daar die blau oe, die lang haare, die mooi gesig. gaan kyk, dan praat dit, hy was soos een dore woe, of 'n wortel, uit die dore aarde. So hier man, wat mooi van aansien was nie. Hy was nie hierdie lang, straal, mooi, fel, prachtige, prachtige, mense nie. Hy was soos een wortel uit die dore aarde gewees. En hy het ook nie omself verhoog nie, hy het is hier mense veracht en verwerp. Jesus het omself verneder. Laag genoeg om die glorie van die hemel te verlaat, om ten volle God en toch die volle mens te wees. Laag genoeg om in die stal geboorde te word, en ek krip as sy eerste bete hee, laag genoeg om aan die mylade te raak, die tollenaar te eet, en genade te toon aan die overstellige vrou, laag genoeg om die disipelse voete te was, laag genoeg om die gespoeg te houwe en die syke van ons plek te vat, laag genoeg om sy geest op te gee, en begrawe te word, laag genoeg so dat hy uiteindelik kan opstaan, in die oorwinning. Neem die vorm van die dienstig aan om opoffering diegene wat die wereld verwerp is liefde ee. Daar is nie een mooier posiesie nie. Dit is hoe ons in ons verlosers voetsbore met wandel, dier ons nederig nedrig onder Godse krachtig hand te plaas, so hy ons op die bestemde tyd kan verhoog. Wat baad het mens toch, om goed te lijk ten kost van iemand anders? Wat baad het jou om smalend achter jou hand te lach vir iemand wat nie weet hoe werk een cellfoon of een rekenaar nie? Wat help dit om te lach vir iemand wat fysisk gestreem is? Met iemand met een ander seksuele oorzintasie? Hoe kan ons die meeste om ons so oordeel? Wie gee ons die regt? om die mens om ons te oordeel. Ons is daar gestel nie. Ons het nie die mag in die rege kry, om enige iemand om ons te oordeel nie. Die mens wat die wereld sê, ons geen van moet neem nie, teen moet diskrimineer en demoraliseer, so sê God, ons moet soos ons self lief hee. Hee jou lief soos daar die persoon op wie jy neersien, op daardie persoon, wat uit die arm boonbeurt kom, soos daardie een, wat nie, kost om te eet nie, soos daardie een, wat stik in kleere aan het, wees, warmhartig, teenoor hulle, want onthou, met die selen maat, waarmee ons oordeel, sal ons weer geoordeel word, so ons moet baie, baie, versichtig wees, moet nie vastopvang wees in partijdigheid nie. Ons moet nie minuut langer wag om te beleid nie. Ons het ons sal verneder so ons, soos Jesus, liefde kan heen. En op hierdie noot gaan ek vir jou vandag Groet groep bye bye dankie vir die saamkeier en vir die versteening en die nie wil acteer vir of indien. jy en program wil borg, kontak my geris, gaan ons webblad www.netradiosa.co.za kyk onder die hoofie kontak ons, stierf my e-postie daar, of stierf my e-postie by Kori, by netradiosa.co.za of stierf my whatsapp boodskapie, rechts onder op die webblad is daar whatsapp icon, klik daar op en die whatsapp boodskapie sal by my uitkom, en nie jou naam, en nie reed vir die boodskapie, indien jy natuurlijk een program wil aanbied op die radiostasie, kontak my geris op jou, so jy kan jou stem in die ruimte kruimt, dit is internet, radio, dit is wereldwijd, en indien jy jou drommel verwees nie, jy hoef nie verkeer te wees nie, jy hoef nie vroeg in die ochend op te staan nie, jy wil nie program uit die gereed van jou huis, of waar oor jy ook al is, solang jy internet dekking het, en jy het rekenaar of een skoodrekenaar met 2 geek, RAM en een internetline met 2 Mac, dan kan jy jou eie program doen, contact geris en ons sal daar Onthou, blij ingeskakel, om 7 uur vanavond is dokter Tini eindig met die tydoe in verkoos vir die seel. En ek het gehoord van die luisteraar, ek ek hier op die skakel, daar is die skakel getoets. Ongelukkig is dit wereldwijd en ons weet nie hier oor die DNS in die internet was nie. Daar is ook antrektoren, aardbevings, binde, oorstromings, allerne type dinge wat kan veroorzaak het in die stak. Ek betek hier met die internet, so wees geduldig probeer jy die skakels jy kan natuurlijk op die, natuurlijk op die webwerf saamkeier die radiospeel, die speel daar en jy kan met enige cellfoon, slikfoon tablet, android skoot rekenaar, rekenaar, saamkeier so dankie internet opvang die internet ongelukkig allemaal klein is nie nie, het kan daak wees dat daar ewers storm of tornado is, wat ek jou internetopvangst onderbreek so, wees maar geduldig daar, daar is verskillende platforms kyk my na die platforms nie nie werk nie ek probeer die ene ene en ek stil vir jou uit vandag met Anneke Redeling Huis, sy stilte en natuurlijk het Anneke toestel geef, dat daar met En na werken, heel te veel gratis, van teamvrij gebruik kan worden. Baie dankie voor die vergunning, Anneke, indien je inlijster. Zij is natuurlijk ons aanwezig met de eerste dag. Tot ziens, hier is Anneke van Stilte. Dus die stilte binnen ons, maar die stilte buiten ons. Met krupel Eenvoud God Aan die diep Verstaan van ons Zelf die Stilte Tussen ons Wat die stilte buiten ons Met blinde Vrijheid hef. Aan die diep Verstaan En in jou, wat die biedelaar verstaan, as die kouwe kom, en die tijd vergeet, want die rust. Dus die bloemen laad in my, en die bloemen laad in jou, wat kom weer doorbij, en die tijd kom vrouw. Dis my val om jou te heer, opgekrul by jou te leer. Dis is een ongebore kruis, en ek weet, ek is veilig hier by jou. Dis jou val om my te heer, waar die stilte stem los As jou asem om my draai En ek weet, het is jy wat my verstaan Want is ek en jy wat bedelaar verstaan As die kouwe kom en die tyd vergeet Om te rust, het die boeken